Hejsan, nu var det dags igen. Ett nytt avsnitt av vår pod podcast som vi kallar för Dogcast. Idag så saknar vi Nadia för hon är på kurs. Så vi vinkar lite till henne från håll. Vink, vink. Ehm, Tres heter jag och med oss här inne har vi också Ida. Skönt. Oh, och nu har vi lite hundprat framför oss. Och bovarna som ligger här idag det är... Min retro och Idas shadow, som har varit ben. Så vi får väl överväga om vi ska ta bort benen, men de verkar att ta slut ganska snart i alla fall. Eh, förra gången så pratade vi lite om det här med fästingar, för tyvärr så är det ju så att de har gjort sitt inträde. Första hittade vi ju på Hiba Iba. för nästan mm, en mm. månad sedan bara. Va? Eh, och då skyndade jag mig iväg när jag ändå skulle ta ettårsprutan på, på retro och så fick jag bra Bravecto utskrivet. Så nu har han fått sin tablett och eh, än så länge har vi inte sett till några fästningar. Och det är ju jätteskönt. Eh, och jag tycker inte att han... Eh, han blev inte dålig på något sätt av tabletten heller. Det var väl att han blev kanske lite, lite, lite lös i magen någon dag eller så. Men det försvann ganska snabbt. Jag har hört ganska många säga att det är just det här lös i magen. Ja, men jag vet inte om det var på grund av den eller att han fick något annat just då. Jag kommer inte ihåg vad det var som hände riktigt. Uh, nu efterhand hade det kanske varit smart att inte ge någonting emot att just då så jag hade vetat om det var biverkning eller inte. Men uh, vi får väl se hur det är. jag tycker Det känns jätteskönt att jag inte behöver bry mig om det här med bad och sådana saker. Mm. I alla fall. Och sen har vi ju lagt upp på uh, vår hemsida också lite uh, vad man kan tänka på kring fastningar och vad det finns för olika uh, alternativ och skydd så både när det gäller läkemedel och de här natur... Uh, varianterna som kanske i dig lite mer Ja, jag kan ju slänga in att jag har ju hans anspann på Shadow för fästingar. Och det har jag slängt på nu för att jag tog den första som kröp på honom för en vecka sedan ungefär. Så han kör med Bernstein nu, men något som är viktigt att tänka på är att det funkar inte på alla pälstyper. Det finns för pelshårig eller vad man ska säga, men... Jag har inte hört att det ska fungera utan de som jag känner som har prövat det, även på långhåriga, de har inte varit nöjda. Så att om man tänker pälstyp, då behöver man lite för kort, Där jag, de jag har hört har använt det har inte fått bra effekt. Men om man tänker sig, typ retriever pälsar är ganska optimala, den längden så. Allt ifrån flatte till ja, kort hårig labrador, det funkar. Men så länge det funkar så, så är det ju bra. Mm. Så. så länge inte pälsen är blöt, då går det inte. Ja, det är spännande. Får se hur rapporten ser ut den säsongen för dig och mm, så alltså Jag kan tillägga att jag faktiskt är faktiskt inne på att köra Bra Vekto också. Just eftersom Shadow älskar att bada och när pälsen är blöt så blir den inte statisk som är det Bernsteinshandsbanden mm -hmm. gör. Så då funkar den inte när han är blöt. gör de inte. Bra Vekto har vi fått lite kritik för att eh, de som väljer att inte ta den här tabletten menar på det att jag vill inte ha en fästing som överhuvudtaget bitar sig fast. Nej, precis. Mm. För det gör ju... Ja, för, för att bravetto är väl som så att, att när fästingen har, väl har bitat sig fast så dör den omedelbart. Nej, inom tolv timmar tror inom jag. Inom viss tid är det en viss tid, ja. Mm. Men, men, eh, men då har den liksom gjort det här bettet och det här såret eller vad man ska kalla det. så mm. är det Och det, det är väl det som en del tycker då att det är... Är en nackdel då, då, Men det är inte, för jag läste just en sån diskussion på internet häromdagen. Och det är inte i samband med bettet som fästningen överför sjukdom tydligen. Alltså ju längre fästningen sitter, ja. desto större risk att den överför. Mm. Men det finns ingen garanti att det inte överförs inom den perioden. Mm. Där var. Det Nu har vi en hund här som är intresserad av en annan hunds ben. Trots att han har sitt eget. Ja, men det är mycket roligare än någon annan. Tugga Trots. på någon annans ben. Såg jag in och tråd på Facebook här häromdagen, minns han. Mm. Roligare att tugga på någon annan. Det låter som att det kan ha varit min. <laughs> ja, du var din tråd, precis. Det finns ju så mycket <laughs> olika grupper. Från det ena till det andra. Yep. Men det ska bli kul. Det är spännande att se hur de här bravetto-tabletterna funkar. Jag har ju också recept och tabletter till mina två då. Min flatto och min chefförvalt. Jag har inte gett dem någon tablett ännu, men det börjar bli dags nu att ge de där tabletterna, mm. mm. som sagt. Ja. Så får vi se. 12 Vad är det 12 veckor den? Har ja, med? alltså upp till 12 veckor. Mm. När jag läste mm. bipaxeden mera ordentligt så tror jag det stod 8 <sklåd> till 12 veckor. Mm. Så jag får väl hålla lite koll. Ja. Det är ju så mycket fästningar där jag är. Men, men det var bara en liten parentes. Mm. Mm. Och köra lite uppföljning på det där. Men du har helt rätt i att det skyddar inte mot att de biter. Så det gäller ju ändå att hålla koll. Eh, så ifall vi skulle gå in på det här andra som vi utlovade att prata om idag. Vad säger ni om det? Lite kopplet. Precis. Hur har ni det med kopplet där hemma? Uh, prata inte om det. <laughs> Är det så? Uh -huh. Jag kan öppet erkänna att koppelträning är det tråkigaste jag vet. Det är det absolut tråkigaste. Och jag har en hund som är hyfsat lydig när han är lös, med betoning på hyfsat. För om det finns löptikar eller intressanta fläckar så är det inte så kul. Hundar, människor, djur, inga problem. Han lyssnar, men ja. Men koppel, det är det träligaste jag vet att träna. Det är så tråkigt. Så det, ja nej, det är vi jättedåliga på. Så där drar vi nog lite för mycket, tror jag. Jag förstår. Hur är det för dig då, Enke? Jo eh, eh, Den äldre hunden, eh, jag kan säga det att han intog en annan typ av eh, koppelgående när den lilla hunden kom. Alltså han han eh, går så fint och han går gärna något steg bakom sig där också. Så att mm. Han har fått ett helt annat koppelgående när eh, valpen kom. Eh, så. Och Det ser man på hela hans kroppsspråk på öronen. Där, liksom, att han, paketera sig på ett helt annat sätt då, då. Förlåna henne en vecka. Ja, och så har gjort det där. Men nu har ju varit borta på dagar och Då är han tillbaka till går igen. Och då har han oftast lite... Han han, alltså han har väldigt bråttom ut till skogen. För det är så kul att vara i skogen och springa. Men hem är det alltid väldigt fint, då, där, liksom, mm. Sådär då, då. Så. så. att nej, det är väl i in, som vatten då. Den lilla ja, ja det vet jag inte. Hon far som en satellit runt. Hon fattar inte ens att hon är på kisspromenad. Hon jagar löv. Det får man göra när man är den ja. tycker jag. Så att, ja, där finns det ju en del att jobba på. Men det är tur att det finns mjukostuber. Ja, oh, tack och lov för det. Ja. Och tar man fram den, då går hon som ett ljus. Ja, där har vi lösningen. Jag har använt min till kloklippning. Men jag kanske ska börja ha den med på promenaderna istället. jag kan inte ha tänkt på det. Så då, ja. Satt det. Nej, men då, då, alltså, man kan inte gå med den där hela tiden. det är tejpa fast den i bälte på sidan. Ja. Jag tycker koppelträning är jätteroligt. <laughs> Nej, men faktiskt. Jag gör mm. verkligen det. Det har väl varit jobbigt med, min, med, med vår andra hund. Han har ju varit det envisaste av det envisa vad gäller just koppelbiten. Men med retro, han första året, nu är han 13 månader mm. igår. Första året så, han, han drar ju inte i kopplet på det sättet mm. vanligtvis. Utan när han drar i kopplet, då är det någon anledning till att han gör det. Alltså, det kan vara... Någonting som, som du sa som man har en jättehög förväntan på, mm, eller, mm. eller sådär. Nu, nu har han kommit in i det här att ah, jag har visst kommit på vad, vad det här med dofter egentligen är på promenaden. Um, och det är lite spännande mm. faktiskt, för där är vi inte alltid riktigt överens. Men jag tycker det finns så himla många roliga sätt att träna och gå i ett slakt koppel på mm. faktiskt. Mm, mm. Um, så jag tycker att det är roligt. Jag brukar försöka köra lite på alla, alla promenader som jag går för att få det att funka mm. liksom. Så, men jag vet inte. Men om man säger per den definitionen så är Koppel träning i sig själv eller hälsoträningen är väl kul så men just det här mittemellan när man inte tränar eller när hunden tröttnar mm. på tränandet. De de bitarna. Mm. För jag går ju inte ja. bara fem minuters runder med Labbe det är väl ungefär så kul. Men det gillade jag, igen, jag faktiskt. Det, det, det finns ju hur många sätt som helst att träna på. Liksom. Men det gillade jag när vi... För jag och Ida var ju och lyssnade på, på Memea när hon var och pratade på hund, -hund mm. Och då, då hade hon ju det här med bjällran. Mm. Att om hunden hade bjällra på sig, då var det okej okay att dra. Mm. För då orkade man liksom inte bry sig. Mm. Och sen när hunden inte hade bjällran på sig... Då skulle den gå ordentligt. Liksom. För det är, ju, det är ju ett sätt att många att visa tydligt både för sig själv och hunden att nu är det okej okay, och nu är det inte okej. Okay. Jag kör så fast med selen och halsband men jag har inte kört med mm. bägge på samma promenad. Jag gillade det där med bjällran just för att, som hon sa också, mm. att då ifall det är så att hunden helt plötsligt går framför mig och så hör jag den där bjällran. ja men okej, okay, då vet jag ju att jag inte ger tillåtelse mm. Och gå där. Så det var ju som hon sa mest för henne och inte så mycket för hunden. Mm. Men förklar för mig då, sätter bjällran i halsbandet? Mm. Ja, jag tror att den satt i halsbandet. Ja, och då låter det mer om hunden är framför mig eller när den går bredvid mig, eller? Nej, men du sätter bara på bjällran när du inte tränar. När det... inte tränar så. så när bara. hunden får mm. dra så är det bjällrandet mm. och när Precis. du tar bort bjällran då får den inte dra. Så om man säger tyst, vanlig promenad då får den inte dra. Men när du har den här bjällran på då får den dra. Ja, men då är, det, då är det ingen träning i sig, utan då är det mer en, en tydlig signal till hunden. Ja, nu vi tränar vi och nu tränar ja, vi inte. Ja, precis, ja. precis. Mm. det blir en markör. Mm. Mm. Mm. Nej, så det blir rätt som en signal för, mm. för nu tränar vi och nu tränar vi inte, mm. precis. Mm. Mm. Uh, vad var det mer som hon pratade om som var bra idag? Ja, jag ska gräva lite i mina anteckningar och uh, fundera på det. Du, du, du, du, du. För jag var ju både på Eva och på Memilla. Mm. Vilken Eva var det som du var på då? Eva bodfält med Koppel, hur man blir För Det också mm. var också en Koppel. Jag tror... Jag tror att jag har hittat vad som var vad nu, misstänker jag. Jag är jättedålig på att skriva upp allting. Så vi ska se vad hon hade... Var det generellt eller var det med...? Nej, jag bara undrar om det var något specifikt som du tänkte på? Jag gillade hennes del, det här att man inte ska glömma kommunikationen, som hon pratade om. Att man alltid ska följa upp kommunikationen koppelkontakt med ett budskap. Att man inte bara drar i kopplet och så blaserar. Utan att det är till exempel att ja, men nu går vi åt det här hållet eller nu ska vi göra det här eller kolla på det här eller vänta vid ett övergångsställe eller vad 17 som. Utan att man, att man inte glömmer kommunikationen så att det inte bara blir en massa tjat. Den biten gillade jag. För jag tror ofta så blir det det här vi kanske drar till i kopplet eller drar, missförstår mig rätt men inte drar men liksom håller emot i kopplet snarare. För att vi tycker att ja, sakta ner. Men egentligen så talar vi ju inte om för hunden att... Den ska sakta ner utan vi bara tju i kopplet och det är ju inget tydligt budskap till hunden så där följer vi inte upp kommunikationen. Nej det är sant vi kommunicerar nog mycket mer med kopplet än vad vi egentligen vill erkänna mm. faktiskt och är medvetna om också tror jag ja men precis mm. för det är bara en liten spänning i sig själv mm. gör ju att, äh, att det blir en slags kommunikation för hunden så det har du, det har du rätt i jag råkar ljus med ett obehaglig grej här om morgonen apropå koppel som, som fenomen så. Uh, jag var ute på morgonpromenad. Vill du ha hjälp med kaffetanki? Man trycker på den knappen. Kvällens IQ-test för oss blir att ta oss in i kaffebehållaren. Ja men vem sa att det skulle vara lätt? Nej man måste ha lite utmaningar, det då man växer. Men jag såg redan på håll att den här hunden vill möta mig. Och retro. Så jag gick och ställde mig Ganska långt in på sidovägen och pysslade med lite, med lite annat eftersom vägen är ju bara så pass bred. Och då tänkte jag att jag skulle underlätta för, för den andra som kom. Men och sen kom de ju in på vår väg och så såg jag liksom att hunden bara tvärnitade och verkligen visade på alla sätt och vis. Jag vill inte möta den där hunden. Och det var ju inte en sådana jätte syn för oss då heller. Så att jag vände oss bort lite mer. Och sen så, så sa den andra hundägaren någonting till mig. Och jag sa att men det är, jag står kvar här. Eller så kan jag gå åt andra hållet om du vill. Men han skulle gå förbi. Och hunden vill verkligen inte gå förbi. Så han släpar hunden. Och det är också ett sätt att, att inte bry sig om kommunikationen som hunden mm, ger. Så också. han släpar hunden... Och då är det klart att då tycker ju den att det är jättejobb För den tvingas ju bokstavligt talat in i en situation som den inte mår bra av och klarar av. Och det slutar ju såklart med att den, att den skäller och Det finns ju ingen, inlärning, ingen, ingen inlärning i slä, varken släpandet eller dragandet. Nej men precis, men här var det så himla tydligt att hade han bara valt och i det läget där hunden stannade mm. titta en stund och sen gå åt andra hållet det hade blivit en bra upplevelse för den hunden då för då hade den känt mm. att okej min husse mm. lyssnade på mina signaler vi tog en annan väg och sen nästa gång kanske de hade kunnat komma ett lite längre mm. och lite längre och lite mm. längre nu blev det istället en situation där hunden mådde dåligt mm. där hussen mm. mådde dåligt mm. där det blev dåligt för mig och, mm. och retro mm. och, och där han dessutom stannar och prata med mig på vägen. Och då blir det ju ännu värre. För då blir mm. hunden tvungen att på det närmsta möjliga ställe stanna. Mm. Eh, och, så. och det var ju där det brast. Och den hunden inte klarade av det mer. Och, och sådär. Men det var, det var lite jobbigt faktiskt. Vi, vi har hemma en... Hemma i kvarteret kan vi säga. En hund som eh, går, går promenad med sin eh, matte. Och de har flexikompen. Ja, det hade den här hunden också. Ja och flex och hon hinner inte riktigt med där med flexikopplet och det är en hund som är väldigt eh, skällig Springer ut full längd i, i, i, i kopplet och skäller och Gör utfall alltså mm. eh, Och eh, ganska obehagligt tycker jag. vi eh, har träffat på henne flera gånger. Eh, och nästan varje gång så frågar hon om får de hälsa. Nej, mm. så har ju givetvis då. Mm. Nu har jag ju en väldigt snäll hund när det gäller hundmöten. Han reagerar mm. inte. Men det, så, så det är ju inte kul när det kommer ut, kommer ut en, en hund Dora, av... Eh, mellanstorlek. Jag kan ju säga att det är en svensk lapphund då. då. Mm. Kommer ut då, då i full kareta. bara Rätt ut ute flexikoppel då. då. Ja. Och som tur var. Shingo han bara står och tittar då. då med. Man blir ju irriterad. När de inte kan hantera sitt flexikoppel. Tycker jag. Då, då. Ja alltså, Flexikoppel är lärare. Det finns ju bra förtjänster med det också. Men det är ju en raktad risk. Så, så är det ju. Jag är lite skraj för själva bromsfunktionen mm. på dem. Mm. Mm. För det, det har varit perioder när jag har av olika anledningar inte kunnat gå med, för det blir så dåligt att ha ett kort koppel och aldrig få springa lös. Men i vissa situationer har jag inte kunnat ha det. Då har jag haft flexi på vissa promenader. Men jag är skraj för att bromsen ska släppa och det bara flyger iväg för mm. mina händer är ju så tunga liksom mm. Mm. så därför har jag valt att ha ett extra långt koppel som jag håller i handen ja, det är nu istället, för det passar mm. mig bättre mm. så, men jag förstår vad du menar jag blir också lite extra rädd just för dem, och det är inte för att det är inte på något sätt för att generalisera för visst finns det de som har flexikoppel som kan hantera sina hundar bra men det är riskerna med dem som gör att jag blir orolig mm. Vi hade Labradoren som vi hade när jag var liten. Han kom med ett flexikoppel och jag tror mamma köpte ett till till honom. Och han slet sönder bägge, just bromsfunktionen på dem. Mm. Han pajade så då var det ju snällt vanligt koppel mm. på honom. Så det, ja. Jag älskar ju flexi. Jag har sådana promenader när jag bara ska jobba med kontakten och följsamheten. Då älskar jag ju mitt flexikoppel. För då knyter jag fast det i baggenbältet och sen så går vi. För då kan jag inte ta i den här förbonkade linan För det är så lätt att man vill gå in med händerna. Men det går inte med ett flexikoppel. För det gör så jäkla ont. Man bränner händerna. Att man, man skadar sig. Ja, så där måste jag ju verkligen anstränga mm. mig själv. För att vara rolig för min hund. För att få in honom. Och ha honom och inte dra. Mm. Så det, i det syftet tycker jag om flexing. Mm. Och med det sagt, baggenbälte för den som inte vet vad det är. Det är ett slags midjebälte som man har kring midjan och kan knyta fast. Som minskar stötar och har många bra hållare mm. för saker. Och... Ja, men precis. Jag bara tänkte... Mm. Att... Jag tänkte det. inte på det. Du tänker, inte jag. Det är därför du Hjärnan är i den här operationen håller på att men... men det får vara så ibland. Men om man nu har en hund som drar mycket koppel. För det har vi ju faktiskt fått lite frågor om hur man ska jobba med det. Vad, mm. vad är bästa tipset? Vad tycker, vad tycker du, Vanky? Ja, eh, för det första tycker det är svårt att säga sådär om att det ser hunden, men till att börja med så ska, tycker jag tycka att man kan sätta på ett VGV eller med tidsjobbältsele eh, på dem mm. som hjälpmedel under träningen mm. för att få bort draget, eh, till exempel draget i halsen för att skona mat eh, och lite sådär och då får du en annan mindre kraft i hunden och eh, ofta så blir de lite mer paketerade i ett sele. Mm. Och de är ju framknäppta. Ja och, de, och du sätter alltså. Du kopplar, kopplar eh, kopplet i, fram till i selen. I den här ringen som sitter fram till då. då. Över, bröstbenet, mm. ja, över bröstbenet. Ja över bröstbenet. Så att, eh, det skulle väl vara då. Om du har vissa draghundar. Som kan reagera lite mer framåt. Så att säga med selen. Mm. Men annars så tycker jag. Börja och skaffa ett, ett, ett hjälpmedel. Och sen träna då. Och eh, jobb, jobba med. Koppelgåendet, kontakten, eh, förstärka godis när eh, till exempel då, då gå, gå eh, man kan ta sikte mellan två lyxstolpar, gå fint mellan två lyxstolpar mm. och sen lek med hunden mm. eh, och sen så ett frigjord eller någonting sånt så att den får gå lite så, och sen så nytt. På igen Två lyxstolpar till exempel då. För det gör man ju ändå på promenaden hela tiden när man är mm. ute då. då. Mm. Så det, det är ett enkelt sätt att lägga in det i, i vardagen då. då. Eh, vad man ska tänka på tycker jag när man gör. Att när hunden går fint. Så ska man inte stoppa in den här godisbiten med samma i munnen. Utan man ska låta hunden gå ett tag. Alltså successivt längre och längre. Vid sin sida. Innan man belönar. För att slippa jojo-effekten. Ja, att bara gå ut och komma tillbaka. Precis. För annars så blir det så att hunden bara kommer in och hämtar och går ut igen. Mm. Då, då. Mm. Utan låt hunden gå lite bredvid dig. Innan du, du belönar. Förstärker liksom, det här beteendet. Då, då. En kul grej som jag brukar köra. Lite då och då när jag känner att vår promenad är inte riktigt det som jag vill. Det är att jag bestämmer mig för att okej, okay, den här promenaden ska jag belöna alla gånger som min hund tar kontakt med mig. Mm. På eget initiativ. Istället för att jag går och, och pockar på hans uppmärksamhet mm. så ska jag belöna varje gång han på något sätt vill, vill ta kontakt med mig. Och då gör jag det vid min, vid min sida där jag vill att han ska gå. Mm. Och sen får han göra vad han vill direkt efter att mm, han har fått mm, den och det mm. är ju, ja då får han det på en gång mm. men det här är mer för att jag vill bygga upp förväntan på hallå, vad håller min matte på mig, det kanske är bra att vara där uh, och då tycker jag att det är lite kul, för de första kanske en, två, tre gångerna på promenaden, då tar det ganska lång tid mellan tillfällena men sen är det som att han är som, som klistrad liksom okej, okay, jag har fattat poängen, mm. det är det här jag ska göra Uh, och så, så fortsätter jag ju ändå hela promenaden mm. med det här mm. och nästa promenad så har jag ju helt plötsligt en hund som har betydligt mer koll på vad, vad är hon någonstans, är det den här gången jag ska mm. få och då börjar jag liksom minska igen men han vet inte ifall det är en promenad där, där han ska få någonting varje gång han gör det eller ifall det bör bli mm. till och från mm. Mm. Uh, och den jobbar jag mycket med istället för att stanna och vänta ut för att jag tycker att det är en jättebra övning, absolut. Men jag blir vansinnig för mitt tålamod är så dåligt. Så, att jag, så jag klarar inte av att stå och vänta på att han ska komma tillbaks åt mitt håll. Och då försöker jag använda andra varianter istället. Och det är det här en av dem som jag jobbar ja. med. Och jag, jag tror inte så mycket på att stanna och vänta ut, ska jag säga. Eh, utan För där får du in en jojo mm. Ja, och det är det jag upplever mm. Mm. lite också. Och det är därför jag får stanna så många gånger. Och mm. mm. <laughs> då orkar jag inte. För mm. då blir det ju, om jag bara, om jag ska gå en promenad, och sen så ska jag göra det på det sättet. Mm. Och så blir det liksom, okej okay, nu, nu hann jag gå ett steg. Mm. Jag är ju, på missförstår mig rätt, men jag är dåligt humör när jag kommer till steg nummer tio, för mm. att inte mm. kommer någonstans. Mm. Och då, då är ju promenaden som gjord för att misslyckas, medan den här andra varianten som jag kör, där är det ju, mm. alltså det är ju en vinst för både honom mm. och mig. Plus att ja. kör man den här stanna och vänta ut. Då kräver det ju att man är konsekvent. Så där kan man ju inte ha någon tidspress. Det funkar ju liksom inte på morgonpinken. När man har tio minuter på sig och ska iväg till jobbet sen. Då kommer man ju knappt ut från uppfarten. Mm. Mm. Nej men så är det ju. Men det finns ju... Alltså jag tycker övningen är bra också. Eh, beroende på hur man gör den såklart. Men där kan man ju välja... Där kan man ju välja på lite olika sätt. Jag brukar inte jobba med... Med godis överhuvudtaget på den. Utan jag brukar stanna och så belönar jag mig att vi går vidare framåt. Mm. För jag tycker inte jag tycker inte man behöver ha godis eller lek som belöning i alla tillfällen. Ibland så räcker det liksom att bara göra någonting annat. Nu när, när retro har börjat gå mycket på doftfläckar och så. Så jobbar jag med att han ska komma in till mig. Och så fort han gör det så får han gå en mm. gång. Um, och då blir han ju jättelycklig. Och det, han kommer in lite så här moloket. Mm. Så. Och så säger jag vad duktig du var. Gå och Och då bara kastar han sig iväg mm. mm. till fläcken. Mm. Så det ser säkert hysteriskt mm. roligt ut. Men, men jag upplever att det funkar bra faktiskt. Mm. Jag känner det... något liknande ibland också. Det är ju också en belöning. Ja men det är det mm. jag menar. Mm. Och, och jag tror att det är så lätt att bara haka fast sig i att men vad då ska jag behöva vara en godisautomat mm. hela min hunds liv? Mm. Den frågan får jag ofta. Jag vet inte hur det är med er. Till och frågan. Du... Men jag pratar sällan om, om man tänker kurssammanhang till exempel, jag pratar sällan om godis, utan jag säger belöning. Och så som exempel på vad en belöning kan vara allt ifrån liksom boll till socialt och godis. Jag använder sällan just ordet godis för att minska på det här jag vill inte behöva vara en godisautomat mm. tänket eller vad man ska säga. För det har jag märkt att Säger man belöning istället för godis, då har folk ett annat tankesätt. Eller vad man ska säga, de får ett annat förhållande sätt till en övning till exempel. Upplever jag det som än om jag säger godis. För då blir det där, ja men godisautomat. Jag vet inte hur ni har haft det, men den, det tycker jag att jag har märkt väldigt mycket på mina kurser. Jag har nog snarare märkt att många likställer belöning med godis. Mm. Och helt ärligt, jag har varit där själv också. Det, vad är det som är lättast att ha i fickan? Det, nej men det, det, alltså det, godis är ju väldigt lätt att använda och som så, som den som är med hunden så, så känner jag att man behöver inte tänka så mycket godis är inte alltid det bästa det är inte det jag menar men det, det är så enkelt att bara ta fram och jobba med ja, men nu ska vi träna, jag tar med mig en påse korv till exempel och då har jag ju den och då, då tycker jag att har jag väl korven där så är det så enkelt att bara använda den och då blir det lätt så att likställa belöning i samma sak som godis när det egentligen inte mm. alls behöver vara så. Um, för visst finns det hur många varianter som helst, men det är lätt att fastna i rutinen. Det är nog jag försöker säga. Mm. Mm. Jag var ju så väldigt mycket med min förra hund men han var ju också en godis. Han slog ju knut på sig själv för att få en godis ungefär. och Shadow är ju inte riktigt lika han gillar godis men det ligger inte riktigt lika högt på hans lista utan mm. bollen är högre. Som ja och det, det finns ju hur många olika varianter som helst. Och som Anke säger, det är, allt hunden vill ha är ju en belöning. Mm. Så är ju. Mm. Mm. Vad gör du då? Med koppel. Med till exempel. Jag är ju inte så noga med att han ska gå just vid min sida. För det orkar jag inte mer för att snubbla på dem, Utan jag är mer ute efter själva... När han slutar dra momentet, eller vad man ska säga, han ligger på i kopplet. Just det här hämningen, att han känner att nu börjar det ta emot, ja, men då minskar han draget. Eller om han drar när han känner att ja, men det drar och så slackar han. Det är just den biten jag är ute efter, mm. för jag är inte emot att han går full fullkoppellängd för mig. Absolut inte, det stör mig inte på. Då hinner han nosa runt mer än om han går vid sidan på mig. Men jag vill inte ha just dragbiten, så jag vill att han ska kunna känna in att ja, men nu börjar det ta stopp i kopplet och slutar jag dra. Det är det jag är ute mm. mer efter än att ha en hund som går vid sidan. Eller jo men det, På en promenad då tycker jag också att, det är, att jag tänker på det sättet. Men mm. jag väljer ändå att jobba vid sidan mm. för, för att ha någon slags guideline. Liksom. Mm. Sen betyder inte det att han ska gå fot hela promenaden utan det betyder håll dig ungefär i det här området mm. så är jag nöjd i kopplets längd. För jag kan ju välja att korrigera längden på kopplet med mina händer och fortfarande ha ett slagt koppel. Mm. Mm. Mm. Ja, men det är jag med på. Men det är just det här att för mig så känns det som att det är lättare för Shadow att relatera till vad heter det? just känslan i selen eller halsbandet. Men nu börjar det ta emot lite då ska jag slacka av. Det mm. känns som att det är lättare för honom att hitta den biten när jag går med koppel på honom än just det här att han ska hålla sig inom ett område eftersom jag har allt ifrån koppel som är en halv meter som i princip bara en liten läderram man kopplar på till ja, men ett flexing. Och då känns det som att det blir svårare för honom. Och det här varierar ju säkert från hund till hund. Men för sig så känns det som att det är svårare för honom att hålla koll eh, på var han är i förhållande till mig. Mm. Om man säger så. Utan då känns det som att det är lättare än att när han känner att nu börjar det ta emot lite. Ja men då ska jag sluta dra. Det känns som att den biten är lättare att komma åt med honom. Mm. Så att det jobbar jag mer på, antingen det eller just det här att vara skitkul och hitta på saker och vara för oförutsägbar, att man byter riktning, man byter tempo, slänger sig ner och hittar saker, fast det funkar en period sen tröttnar han på det. Och så just det här att jobba med, oh, som jag tror det var du Therese som var inne på, det här med naturliga belöningar så alltså doftfläckar. att mm. blir en belöning. Det jobbar jag väldigt mycket med. Om vi märker att han är på väg mot någonting. Så blir, ja men, då blir det varianterna. Så jag väntar in när jag ser att ja men, där hemma han sig med. Då springer vi fram till den här doftfläcken så att han inte hinner dra. Mm. Så jobbar vi väldigt mycket. Men eh, det finns ju, om man vill träna koppel så brukar jag säga det också. Eh, det finns en rolig övning man kan gå. Och det kan man också göra på promenader Man kan gå bokstäver. Och det är jätteroligt. Ja, och det brukar jag köra på kurs då liksom när man har kopplat. För du får in följsamhet och du får kontakten. Vad vi tror jag glömmer väldigt ofta oavsett när vi, hur vi går med våra hundar. Om det är mellan som ens lyckstolpar eller bokstäver. Vi får ju faktiskt prata med dem. Det kan också vara ganska roligt att säga att ja, men idag så ska jag gå eh, bokstäver eh, kanske som mitt namn. Mm. eller bara ett, no, någonting liksom då, då så att mm. man känner att jag ska ta de här bokstäverna ikväll och så, så. ja och, och sen så då eh, går man lite ja, kring eller krok då då. Mm. det var jätteroligt mm. det är jätteroligt faktiskt sen så, så alltså inser man när man går bokstäver att hur sjutton ser den här bokstaven ut och hur mm. långt har jag kommit på bokstaven och skriver jag rakt alltså det det känns som att det här är något som man egentligen ska göra vintertid i snön för att det ska bli som roligast ja, alltså, det, är ju roligt, det är ju roligt oavsett tycker jag, men visst hade det varit kul att se hur det faktiskt hade mm. sett ut på riktigt Så kanske ska filma jag. nästa gång mm. Så. men nu har vi pratat mycket om hundar som mm. drar framåt i kopplet mm. det finns ju motsatta också jag hade faktiskt. en sån fosterhunden-period för inte så länge sedan. Det är ju jättekul när man har en som går framåt och en som går bakåt. Och så går man själv i mitten. Mm. Jag gick i profil kan jag säga på promenaderna. Ja, och jag har ju Retro var ju... Han ville ju inte alls gå när han var liten. Mm. Ehm, och då, då ja. är det ju egentligen omvänt så kan man säga. Mm. Då fick jag ju helt enkelt jobba med att han skulle vilja följa efter mig. Så jag började gå baklänges. Mm. På mina mm. promenader. Mm. För då ville han följa med. Mm. Och han ville inte följa Tjock, med innan då. det. Behöver inte möblera om. Mm. Så så fick vi, så fick vi jobba. Tja, för han gick, han gick ut och kissade hand. Och sen tyckte han. Okej okay, nu är jag klar ute. Nu kan jag få gå in. Mm -hmm. Och det var väl för att han alltid fick mat när vi kom in. Kan mm. jag tänka mig att han tyckte att han ville ja, ja, ja. Ja. Men där fick vi jobba jättemycket. Mm. Med att... Vi ska gå lite framför. Mm. Um, och jag vet inte. För det var inte bara vanligt valp. Jag går bakom. Jag går bakom mattestuket. Mm. Utan det här Nej. var verkligen. Jag vill inte gå. Mm. Uh, men just det här. Med, med att gå baklänge, så Det var ju mm. samma veva som vi var och lyssnade på. Sofia Jin mm -hmm. ja. Faktiskt. Ja, uh, och hon, uh, hon var ju mycket för det här att gå bakom, gå i vissa tempon, mm. vara tydlig med hur du väljer att svänga. Uh, väldigt, väldigt intressant seminarium mm. faktiskt. Jag är, jag är jätteglad att jag, att jag var där och lyssnade på det. Mm. Uh, för det, det gav väldigt mycket, tycker jag. Men just den här... Uh, bakåt-grejen. Mm. Det spelar ingen roll vad folk tycker om om jag springer runt baklänges och får fånar mig liksom, så länge det funkar. Mm. Jag har för länge sedan insett att det är ingen idé att försöka mm. smälta in utan det är bara att köra sitt eget. Absolut. Liksom. Mm. Mm. Men det gick ju. Till slut så hade jag en hund som mm. ville gå. Mm. Och kunde gå på promenad. Liksom. Mm. Mm. Du då, har du haft det här Ja, äh, Singos och Valp äh, Han var väl äh, Nej men han var väl ganska äh, Ordinär Valp Man glömmer så fort Jag var tvungen att tänka till lite här Nej men han äh, Det var sommaren han var liten Han gick väldigt mycket lös ute då mm. På landet och sådär Så att äh, busa Och sen när vi kom hem så, äh, ja, så mm. Nej men äh, han, han var ganska sansad så Lite bråttom i, i, när det var kulliga saker. Och så. Mm. så har man väl alltid haft. Han har ju lite stress i sig. Eh, så, eh, då då. Hiba är nog tre resor värre när det gäller det. Och det kan ju nog bero på, bero på att jag har två hundar. Mm. För att hon ska ju vara i kapp den stora hunden. Mm. När jag går själv med Hiba är det mycket bättre. När, när löverna inte blås, har blåst runt nu här. Mm. För att hon har inte riktigt förstått att hon är på en promenad. Nej. Utan hon, hon går ut och ska leka. Och sen när hon kommer hem på tomten. Så gör hon sina behov. Så att eh, Dora Men. Eh, så så det, är lite, det är lite annorlunda faktiskt. Måste jag säga. Just det här att gå, två hund, gå med två hundar. Mm. Då, då. en en vill gå. Och snabbt och kanske göras, gör det den vill och har sin runda. Och den andra springer runt och i runt i koppel för att jaga löv. liksom. Va? Mm. Mm. Ja, det är väl härligt. Och sen när de vill till samma plats, precis samtidigt. Mm. Det är bra. Mm. Mm. Ja, i alla fall ifall man har två 40-kilos-klympar mm. med sig. Liksom. Mm. Äh, så. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men det finns ju, man skulle vi kunna sitta och prata om det här med mm. koppel precis hur länge som helst. Mm. För det finns ju... Men det är väl en av de svåraste sakerna egentligen för eh, oss hundägare att försöka få hunden gå fint i koppel. Mm. Men för det är inte naturligt för hunden. Nej, det är inte alls naturligt. Och det förhindrar ju att hunden ska få ge de signaler som den vill ge mm. i olika situationer. Som mm. mitt hundmöte till exempel. Mm. Hade den hunden inte suttit fast i ett koppel, mm. då hade ju den vänt mm. och inte mm. gått den vägen. För den ville ju inte konfronteras. Nej, nej. Så vi tar ju bort så mycket från mm. möjligheterna för vad hunden vill göra. Och vad händer, vad händer då? Liksom? En hund som tyngdpunkten ser ut att ha förändrats, en hund mm. som kanske har tyngdpunkten bakåt. Mm. Och, och så den ser ut att ha den framåt, det ser mera hotfull ut. Då. Du får ju ett, När du har halsbandet så dras ju liksom ja. ansiktet, så mun, mungiperna förändras ju och ansiktsuttrycket förändras. Det är klart att det är inte är så himla lätt Nej. att Nej. förstå för, för den hunden som kommer där borta. Mm. Och då blir det ju att de, mm. att de liksom trissar upp varandra. Mm. Okej, den där hunden ser livsfarlig ut. Då måste jag säga att jag är faktiskt ingenting som jag, jag vill inte att du ska komma hit. Mm. Shit, vad gör den där hunden för någonting? Jag måste säga att jag vill inte att du ska komma hit. Och det är klart, då får vi ju ja, de här mm. lite jobbigare hundmötena mm. som som man egentligen kan Förenkla ganska lätt för hunden genom att ta en båge eller en lite annan väg eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. mer hade en bra kommentar om det. Mm. på föreläsningen där de pratade om att vid koppelmöten att hunden blir för upptagen med att bråka med kopplet ja. för att hinna vara artig mot den mötande hunden mm. och det kan jag faktiskt säga mycket i. Mm. Jag vet jättemånga hundägare som när de har hundmöten med hunden i koppel, mm. hunden är ett monster gör utfall och är bara allmänt mm. otrevlig möter om med hunden löst inga problem, hunden är en ängel. Mm. Men beror väl mycket på också att det är eh, erfarenheten och som hundägaren mm. har då kommer det här klassiska där man börjar hova in kopplet. Mm. Ah. Alltså det går med lite längre kopplet Så länge inte några andra runt omkring. Och så ser då, man ett möte. Och så börjar man hova in kopplet. Mm. Då, va? Därför, därför brukar jag säga ibland. Eh, att man håller kopplet. På ett visst sätt. Mm. Eh, genom att om du har ko ditt koppel i höger handen, mm. du har hunden till vänster om dig. Skulle du behöva ta tag i hunden så är det så lätt att ta tag i, i med vänsterhanden i kopplet utan att hunden märker att du håvar in den. Mm. Så har du ändå fått liksom, begränsat ett utfall om man så säger, om du tror att du ska få det. Mm, så det att, är så eh, Ja, men det. det, det eh, att, genom att hålla höger. Och sen så kan du bara ta så. du hovar du aldrig in den. Mm. Det är ju inte smart. Mm. Det finns mycket att tänka på. Mm. Så är det ju helt klart. Mm. Sen hade, när vi ändå är lite inne på hundmöten och koppla och hela den biten samtidigt. Innan vi lämnade det. Så hade hon också, pratat om att man skulle styra sin hund själv. Alltså direktkontakt med sin hund. Mm. Inte behöva påverka saker i sin omgivning för att nå hunden. Mm. Och det tyckte jag var väldigt smart, mm. faktiskt. För det gör vi ju väldigt ofta. Mm. Mm. Det är liksom, ja men där borta kommer någonting, kan vi stoppa den eller liksom få mm. bort den så, så mm. att man inte har den här... Ja, mm. Att man ska ha direktkontakt och inte gå via en växel helt enkelt. Mm. Det tyckte jag var väldigt smart. Mm. Mm. Och sen så finns det ju... Ja, vad är det, den boken heter nu då? Eh, det finns en bok om hur man tränar. <laughs> för det finns ju inte många böcker om, eller hur? Men den handlar om hur man ska... Nu stör jag mig jättemycket på att jag inte kommer på vad boken heter. Jag hade det precis i huvudet mm -hmm. innan. Mm. Är det Memeas bok eller Nej, är det...? Nej, det är inte den boken. I handlar... alla fall, det är inte samma vad boken heter just nu. Det kan vi komma tillbaka till sen. Mm. Men i den boken, för det är ju så i olika situationer när man som människa känner sig osäker, då gör vi saker. Vi spänner oss, mm. vi stramar till kopplet, vi utsöndrar olika saker. Och, och det är klart att det händer det bara i de här situationerna, då behöver ju vi, då, då tycker ju hunden att det är jobbigt. Mm. Eh, och där handlar det om att träna de här situationerna, i vanliga fall. Men där, där tycker jag det känns ganska skönt för att jag har ju, singo är så himla cool i, i hundmötena, oavsett vad det är för, för hund vi möter så att säga då. då. Eh, så att jag har, hade ju faktiskt honom en del i min eh, hundmötesträning när jag gick hundpsykologen. psykologen kunde jag plocka upp honom. Jag kunde till och med binda honom vid en, en lyxstolpe och, och jobba med, med är så att säga det andra ekipaget. Det är ju med Shadow också. Ja och han sitter bara liksom. Mm, är vi klara snart ungefär va? ju lade sig sov. Kan mm. säga. Mm. Han var mm. där Men på så sätt är det, är det väldigt bra. Framförallt om man har hund nummer två då. då som tar de intrycken. Mm. Mm. Jag säga det ju. Nej men det. Det kan vara bra. Mm. Att träna. Mm. På att de här oförutsedda sakerna händer. Mm. Också. Mm, så är det man kan ju, kan ju rigga liksom miljön och, och träna i riggade situationer mm. ja och sen bara ibland helt plötsligt låtsas att man mm. hamnar i en sån situation mm. ja, för det är det många som säger att man ska träna in att spänt koppel eller någonting positivt just för att slippa det här och shit, ett hund möter, jag drar i kopplet, spänner kopplet. Ja, men gör det till något positivt. Så att hunden vänder upp mot ägaren och bara okej, nu leker vi och busar istället. Mm. Mm. Det är precis det många som gör. det och, och med Norskriget. det sagt så menar vi ju inte att du ska, du ska dra och, och, och spänna mm. dig. Utan mm. det, det är ett sätt att dramatisera mm. en situation som, som ändå uppstår. För mm. att på samma sätt som hundarna får saker i muskelminnet så får ju vi också det. Mm. Shit, kommer en hund borta? Oj, oj, oj, vad jag dåligt nu. För nu kommer min hund och skälla på den hunden. Mm. Eh, och då spänner jag mig. Och då blir det ännu jobbigare för hunden. Mm. Och så spänner jag mig ännu mer. Och så mm. blir det en ond cirkel. Liksom. För det var en sån sak, jag tänkte ju inte ens på det när jag hade tyst med hans problematik vid hundmöten. Men när han var borta och jag bara hade shadow efter att jag hade fått ta bort tystet. så... Bara en sån sak som i hundmöten. Just det här att känna... Känna hur jag spände mig själv och hur jag spände mm. kopplet. Mm. För att komma på mig själv. att Men vänta, jag har inte den hunden. Jag har en hund som är helt cool mm. och inte bryr sig om mm. den andra hunden. Mm. Bara att komma på det själv. Och då hade jag ändå gått själv och liksom i hundmöten. Mm. Men jag tystade och tänkte att nej, men nu ska jag slappna av. Jag ska mm. se det som en träningsmöjlighet. Jag har gått och nynnat för mig själv och hela den biten. Så jag mm. trodde ju inte att jag var spänd. Mm. Men det var inte förrän jag gick bara med shadow. Som jag kände mm. att oj vad spänd jag faktiskt mm. hade varit. Mm. Så det är ju också mm. sådana här. Ja, att ja. man bara byter hund. Mm. Bara för att få känna mm. på hur spänn man faktiskt egentligen är. Mm. Om man har en hund som ja, man har problem precis. med. så Ibland blev blir, blir lite sådana när jag tänkte så här. Om det, om det skulle vara kul och rigga sådana här träningstillfällen. då mm. man säger att någon annan tar. Eh, om man nu ska säga min hund då, då i, i, i sån situation och se hur den går i den situationen med mm. en annan person då, då. Mm. Eh, då. Jag har haft kompisar som har gjort det med tysse, inga problem Inga problem? Nej, Nej. Hon hade Nej. inga problem för vi visste inte om hans problematik på Nej. det sättet så hon Nej. bara tog honom och gick ja, just det. Och det var liksom, Han tittade på den andra Nej. hunden han reste Nej. väldigt lite där men det var ingenting Nej. och det var i början av våran träning hyfsat så, så att det var inte Nej. vi mm. hade inte hittat rytmen han och jag men det var en sån här. det var inte planerat utan det var hon hade kopplat hon gick före för jag gjorde någonting mm. och så kom en hund så för annars hade jag aldrig gått med på det eller på så säga för jag var lite skvans mamma morse så som har svårt att lämna ifrån från hunden mm. Mm. Mm. Jag vi, Vad säger ni? ska vi vi prata mer om koppel eller ska vi prata lite om hund och sånt och underbilen kan vi gå över till. Ja, för då kan vi lämna öppet för koppel lite till i nästa tillfälle om det är fler som har frågor och funderingar så kan vi slänga iväg. Absolut, för som, som vi har sagt tidigare och, och så så har ni några funderingar så är det bara att höra av sig så kan vi försöka göra vad vi kan för att ta upp det under de här eh, historierna som vi, som vi kör. För mm. vi vill ju att eh, vi ska prata om det som du vill lyssna på. Precis. Jag har en termometer i min bil nu jag mm. faktiskt, och den har jag satt på framrutan för att jag själv ska få en liten idé om hur varmt blir det egentligen i min bil. Mm. Och då så ser jag vad det är för temperatur just nu och så ser jag vad den svalaste temperaturen är och vad den varmaste temperaturen är. Mm. Och nu är vi, vad är det för någonting, mitten av april va? Mm. 31 grader har jag fått upp i min bil. Oj oh, okej. Okay. Mm. Redan. Mm. Mm. Eh, och det tror man ju inte när man tittar ut och, mm, <laughs> och känner och det går ut själv. Visst har det varit sol men 31 grader tyckte jag, jag blev ganska förvånad. Mm. Och det mm. var i förrgår mm. som jag fick 31 grader tror jag. Mm. Men det är jag nollställer ju för att se mm. äh, temperaturen temperaturen. Mm. Sådär. Så redan nu kan det vara en bra idé att börja fundera på vart man ställer bilen någonstans. Mm verkligen mm. 31. och sen så är, och är det varmt så det går ju faktiskt att dra ner rutan lite grann för det finns väldigt fina sådana här eh, stoppers eh, av någon slag som alltså man, man kan har, sätta, sätta mellan eh, rutan och själva mm. bilet upp till på bilen då då, som man kan låsa så att inte någon kommer in och stoppar in fingrarna så att säga, i, mm. inne i bilen. De är utformade, eftersom jag har såna så vet du hur de är utformade. Vi ja, ja, ja. har inte bara i bakruta som man kan sätta in. Det är som en, bottendelen är tudelad eller vad man ska säga, som en gaffel fast med två pinnar bara. Så sätter man den på rutans ovankant som man har fått väva ner. Mm. Sen har den på varje sida så har den två stycken, vad ska man säga, platta piggar som sticker ut, som ska in i skåren mm. där fönstret går. Mm. Samma sak upp till. Så hissar man upp det så att de här ytterkanterna på gallret, mm. eller vad man ska säga, går in i skåren mm. där fönstret mm. ska vara egentligen. Just för att den ska bli låst. Så att mm. den sitter på den sitter, och i ja, kanten ja, ja. så att det är liksom ingenting som är så lätt att trycka mm. ut mm. eller in. Det är ju inte hundraprocentigt säkert men mm. det krävs väldigt mycket arbete för att man ska lyckas påverka den. Varför det är för en hård plast mm -hmm. men den är väldigt tajt så att det är, mm. jag tror att det krävs fruktansvärt mycket jag tror inte att Chad skulle lyckas ta sig ut faktiskt jag tror inte det mm. men det, jag tycker det är bra att man kommer på lite såna olika saker Sen har vi ju alltid haft den här pinnen som jag kallar den för som man kan sätta i bakluckan för mm. att få en eh, lilla krok, ja, krok men som mm. man sätter i bagageluckan också då, då. Så klart om man nu har lite bagagelucka uppe och så man har en sån där vädrings, mm. eh, lite vädring på fönstret. Då har du ju ändå drag i, mm. inne i bilen då. då. Mm. Jag har tittat på sådana krokar, är de bra? Jag har funderat på om jag ska köpa en. Ja, eh, jag... Eh, jag ska säga som så att eh, jag hade problem med, min med den kroken till min förra Volvo. Mm. den här Volvon har jag inte testat så mycket. Därför att jag låser hellre grindarna. Vi mm. har ju grind och galler då. Eh, mm. Så att jag låser hellre grindarna och ställer upp bagageluckan. Och det är ju mm. optimalt höll jag på att säga. Men... Mm. Så gör jag också. Ja. med. Men jag har ju dubbelbur mm. bak mm. som jag kan låsa mm. eh, och då så lämnar jag också bakluckan uppe mm. och för oss som inte har den typen av bil som mm. har bur, <laughs> som kör med säkerhetsvälter på hunden, <laughs> så är de här galler som man sätter, och då kan, ja. Jag, ja. Optimalt, och ja. kan ju optimalt, så kan ju kroken ja. vara bra det. så att, men det är, det, jag är väldigt nöjd med att ha den där kroken i standardutrustningen i bilen mm. <laughs> för man vet aldrig vad man kommer och vad man gör någonting då får man pilla på den då Ja, men visst, det, alltså det, finns ju, det finns ju varianter för, för det mesta. Jag har mm. köpt, den har jag visserligen inte haft i bilen, men en sån där kylmatta mm, att ligga på. Också. För den har jag i lägenheten, för mm. det blir så himla varmt där på, på somrarna. Så jag var, förra sommaren var ju vansinnigt mm. varm. Så då var jag, jag, har jag verkligen haft mig bilen och hitta. Men alltså det, är, det är ju klurigt det här med hund mm. och bil. Dels så blir det varmt, fort, om, mm, okay. om, om du inte mm. tänker. Mm. Eller, mm. eller om, om den som har bilen och hunden inte tänker efter. Vart ställer jag bilen? När ställer jag bilen? Mm. Mm. Vad har jag gjort för att det ska vara svalt? Ehm, och så så det är klart, alltså, det finns ju risker och det är fruktansvärt med alla värmeslag som blir mm. varje år och, och allt det här. Ehm, och att det, det upprepas. Och det slutar inte ske. Samtidigt så tycker jag att det har blivit en, en överdriven hysteri kring det också. För det finns, alltså det finns ju saker som gör att det blir svalt inuti bilen och det mm. syns inte alltid från andra håll. Um, och ja, det är klart att du inte ska lämna hunden ute i bilen i solsken på det sättet, det är inte det jag menar. Men men ibland är det faktiskt svalare i bilen än vad det är utanför bilen. Ja, absolut. Mm. Och då, bara att hunden är i bilen, även när det är svalare där, är ju någonting som, som, som många går igång på, tycker jag. Det är, det är lappar och det är sönderklossade rutor och det är, det, är, det är alla de här bitarna, vilket är helt okej när hunden verkligen är i nöd på det sättet. Det är klart mm. att det hunden fort. Absolut. Men, men på något sätt så är det bra att tänka en extra gång. Är det här en hund som har suttit? Alltså mm. ser hunden faktiskt ut och må dåligt eller mm. är det inte så? Ja. Eller tycker ni jag tänker fel när jag säger nej, så Jag här? tycker du har en poäng. Jag menar springer man in för att... Alltså inte vet jag om man ställer bilen för att posta ett brev. På en parkeringsplats ungefär. Så är det kanske någon som hinner krossa rutan tills man kommer tillbaka. Det är ju... Ja, nej. Nej, jag tycker det var en poäng. Men eh, vad krävs det för att få kro krossa rutan? Jag får med att man måste i alla fall eh, ringa polisen eller Nej. säga någonting. För du får krossa så... rutan först. Och ringa du måste alltid ta kontakt med polisen. Du måste ju ta du kontakt med polisen. Ja, rutan ja, först. Ja. Så att den verkar vara i nöd så, ja. så får du göra det i fall det är så att det krävs. Uh, men det är ju bra att ha vittnen. Ja precis, för att det är bara krossa en ruta kan ju bli eh, och en, en subjektiv bedömning om hunden ser dålig ut eller inte. Mm. Det kan ju bli en diskussion om man nu inte är i polisen eller eller så. Det är ju alltså, ett egenmäktigt förfarande. Ja men visst är det så. Samtidigt så är det ju någonting som du det är ju en gråzon. Mm. Ja. ja, det, är det. Absolut. Och det är därför som det är, är det så att det är en hund som Ser ut att må dåligt och inte klarar av vad det är inne. Ja då ska du krossa utan och rädda hunden. Absolut. Men se till att ha vittne till det. Så att du inte kan bli skyldig till någonting efter. Men, men bara för att man ser en hund i en bil. Så betyder det inte det att hunden mår dåligt. Jag, vet inte, jag, jag är ju visserligen, personligen väldigt restriktiv med när jag har hund i bil också. Om jag ska gå och handla så har jag till exempel inte hunden i bilen en, en dag när det är sol. Ute på det sättet Nej. men ifall jag åker iväg och ska träna hund till exempel då, då ställer jag ju oftast bilen i skuggan med bagageluckan öppen mm. och en vattenskål mm -hmm. i bilen och sen så har jag koll på temperaturen så, men jag har ju bra inflöde med luft i bilen också mm. men det är ju också någonting som är föremål för diskussion Absolut. Um, även, och då... Ej, det är klurigt det där. Någonting man som Okej. hundägare kan göra som jag tycker är väldigt bra och som jag själv också gör. Man har en lapp i framrutan som det står kontaktuppgifter på. Jag har gjort det på alla mina sådana här, mm. vad heter det, p-skivor. Har jag skrivit kontakt och så mitt telefonnummer så lägger jag alltid fram. Och ska jag någonstans så vet att om jag ska in här och jag kommer tillbaka inom tio minuter eller liksom en kvart. Mm. Så har jag också gjort en lapp där jag kan skriva med känna eh, dels står det mitt telefonnummer och sen så står det typ något så här, kommer snart eller och så står det när jag gick mm. och då kan jag skriva liksom att, ja, men ska jag gå någonstans? om jag ställer bilen och klockan är fem så skriver jag att jag gick klockan fem och så kan jag skriva att jag kommer tillbaka liksom tio över och då vet ju personen också som ser att ja, men okej, den här ägaren kommer om fem minuter mm. eller den här ägaren skulle ha kommit mm. för tio minuter sen och då vet de ju och kan kontakta mig att, ja, är det något som har hänt? Mm. Eller mm. den här ganska skulle vara tillbaka. Fortfarande? Mm. Så på det sättet. Men, men tycker du idén är bra Ida? Bara det här som jag tänker på. Kanske bara skriva. Eh, skriva namn och telefonnummer att man kan nå så jag, jag har hundar i bilen, mm. eh, alltså bara det kan ju vara andra saker också mm. eh, jag kan ju halka och rilla illa med från få hjärtinfark på vägen och sen så, mm. och sen så är, har jag då tonade rutor så ingen som ser vad jag har där bak, så det är väl jättebra Nej. att man lägger en lapp eh, eh, jag får en här idé då, att lägga en lapp med namn och telefonnummer mm. att ha en, en Kanske en liten inplastad sånt som man lägger, då, då. Ja, men det är det, jag vid, händ vid händelse liksom. Va? Mm. Mm. En annan sak är ju att sätta en, en termometer i buren. Som mm. syns genom fönstret, det går inte om rutor, men som syns genom fönstret. Mm. För då går det ju, nu tänker inte jag på de Nu tänker jag på dem där det faktiskt finns olika kylvarianter som gör att det är svalt mm. där inne. Då blir det ju lite extra tydligt att det här är temperaturen som faktiskt är här. För att hundar får ju lätt värmeslag. Mm. Så att även om vi sitter här nu och pratar om... Vi tycker, vi tycker att det är en hysteri kring det eller jag tycker det är en hysteri kring det så tycker vi fortfarande, hoppas jag pratar för er också nu, att självklart så ska inga hundar behöva bli lidande av att det är varmt i en bil. För det är ju fruktansvärt plågsamt liksom. Men det måste finnas någon slags balans. Mm. Mm. Tycker jag. Jag har, har fått värmeslag en gång. Det var inte för att han satt i bilen. utan Det var för att eh, det var någon som, det var kurs. Och så var det barn. Och då så kastade barnen boll åt honom. En eftermiddag. Och det var ganska varmt. Men inte så farligt varmt ut, Så det var inget jag tänkte på. Mm. Men det var lite för varmt för väldigt intensiv bollkastning. Men jag stod och pratade med föräldrarna efter en avslutad kurs. Och då så... Fick kan över värmeslag så då gick jag i princip och dumpade honom i sjön. Mm. Ja, för det är ju viktigt. Eh, det är viktigt att, eh, mm. att, eh, att kyla ner långsamt och inte bara på en gång för mm. då kan det bli knasigt. Det kan det bli knasigt också. Jag kan tillägga att det var ganska grund så att det blev liksom inte doppa hela honom men komma till vatten i alla fall. Men det som jag tänkte på, vi kan väl göra så att vi lägger upp den här tabellen som, mm. som cirkulerar överallt. Så, mm. så det blir lite mm. lättare på mm. ett hum mm. om hur snabbt eh, temperaturen stiger. Mm. Och sen så skulle det ju vara jätteroligt att nu, nu i april bara lägga upp max temperaturen mm. som blir på dagarna. Det, det kan jag göra. För jag har ju ändå ja, det sittandes på min framruta mm. bara för att få en liten mm. idé. Nu, nu står ju inte min bil alltid solen så det mm. blir den temperaturen som råkar mm. jag, jag har stått mm. för dagen. Men, men tycker ni att vi ska göra så? Jag tycker, tycker du att det är till och med ett starkare kort om bilen inte står i solen. För att det är ändå så pass varmt och den blir varm ändå. Då ser man, ja, ser man, ser man för att du väljer ju aldrig att ställa bilen i solen utan du väljer den i skuggan. Och hur, blir det varm, hur varmt blir det då? Det, det är sant. Fast, ja. fast jag har inte alltid möjlighet att ställa mig i skuggan. försöka. <laughs> och något som man inte tänker på parkeringshus. Man tänker att ja, men det är skuggigt. Ja. Mm. En av de varmaste temperaturerna jag någonsin har fått i bil med hund okay. det var faktiskt ett parkeringshus ja, ja. som är öppen ja. infart och runt ja, ja. Så man tänker att men det här blir inte så varmt. Mm. Men jag tycker det är en bra idé. Och sen kan man ju skriva att bilen har stått i solen eller bilen har stått ja, i skuggan. Liksom, så ser man ju liksom lite variationer. Och fall ni har termometrar så kan vi göra vår egen lilla tabell också. Och så kör vi det fram till Mm. någon gång i maj mm. eller någonting sånt. Där. Jag, jag har ju inte sådana här lägsta men jag, jag kan ju skriva upp nu och klockan så här mycket som att få ett medelvärde ungefär. Nej men det tycker jag, vi behöver inte den här tabellen som vi lägger upp nu, den är ju bra men våran, våran grej kan bara bli som en liten kuriosa mm. så vår egen lilla studie liksom. Så vi fixar det och sen ifall vi har pratat om något som verkar roligt att prata mer om eller ifall du har några frågor eller vad som helst så hör av dig. Till oss. Vi finns ju både på Facebook och mail och, eh, och allt möjligt. Så det är bara att tjua till. Så ska vi se vad vi kan göra åt det. Absolut. Annars så ja. får vi väl säga tack för den här gången mm. och ha en härlig helg. Ja. Och hoppas att ni har haft en härlig påsk får man väl säga. Ja just det, det har varit påsk också. Det har varit ja, det går så fort. <laughs> ja, så är det. Ha det så, så bra. Tack till dig. Toodles. hej.